Лисичка-сестричка Украла якось собі лисичка-сестричка курочку Та й біжить Біжить та й біжить От стала її ніч застигати Бачить вона хатку Заходить туди Вклонилась, звичайно, та й каже «Добрий вечір, люди добрі!» «Дай Боже, здоров'ячка! Пустіть переночувати!» «Ой, лисичко-сестричко, у нас хата маленька, ніде буде тобі лягти!» «Дарма! Я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся!»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 Другого дня встала раненько, вмилася біленько, господарів на добрий день дала. Ой, де ж моя курочка? А підпіччю? Та сіла та й плаче. Тільки й було добра, що курочка, Та й ту забрано. Віддай мені, хазяїне за курочку качечку. Нема що робити. «Треба давати!» Взяла качечку в мішок та й пішла. Біжить та й біжить, аж застигла її на дорозі ніч. Бачить вона хатку, заходить туди та й каже, «Добрий вечір, люди добрі! Ті, дай Боже, здоров'я, пустіть переночувати!» Не можна, лисичко-сестричко, у нас хатка маленька, ніде тобі буде лягти Дарма, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся, тепер переночую. Ну, добре, ночуй, а де ж я качечку подіну? Пусти її в хлів між гуси От вона так і зробила а сама вночі нищечком устала, Качечку з'їла і пір'ячку загребла. Другого дня встала раненько, Вмилася біленько, Хазяїну добрий добридень дала, А де ж моя качечка? Мабуть, гусей випускали, Так випустили і її. Лисичка плаче, тільки й добра було, що качечка та й ту забрано. Віддай мені хазяїне за качечку гусочку. Нема що робити треба давати. Взяла гусочку в мішок та й пішла. Іде та йде, аж і знов вечір настає.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 пустив хлів до ягнят. От вона так і зробила. А сама вночі нищечком устала, гусочку з'їла і пір'ячко загребла. Другого дня устала раненько, вмилася біленько, хазяїна на добрий день дала, а тоді «А де моя гусочка?» Подивились? Нема. От Вона й каже хазяїнові, де я не бувала, такої пригоди не зазнавала, щоб у мене що вкрадено. Хазяїн і каже то, може, ягнята затоптали її. От лисичка, то вже як хоч, хазяїне, а віддай мені ягня. Віддали, узяла в мішок та ягня та й пішла. Біжить та біжить, зустрічає її знову ніч. От вона, побачивши хатку, стала проситися на ніч і знов давай казати. Пустіть, люди, добрі переночувати. Не можна, лисичко-сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. А я під лавкою зіхнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Добре ночуй. «А де ж я своє ягня подіну?» Пустив загороду. От вона так і зробила. А вночі нищечком устала, та й з'їла те ягня. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, хазяїне на добрий день дала, а тоді «Де ж це моє ягня?» Сіла, та й давай знову плакати. Каже, де я не бувала, такої пригоди не зазнавала, що одно було добро, та й те вкрадено. Хазяїн і каже, ото невістка гнала воли, то, може, й випустила. От вона й каже йому, ну, як собі хоч, хазяїне, а віддай мені невістку». Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть, а лисичка таки взяла невістку в мішок. От іще вона не вийшла, та якось там відвихнулась з хати, а син узяв, вив'язав з мішка невістку, а ув'язав собаку. Прийшовши, лисичка взяла той мішок з собакою та й понесла. Несе та ще й приказує «За курочку – качечку, за качечку – гусочку, за гусочку ягнятко, а за ягнятко – невістку». Та як струсонетим мішком, то та собака а лисиця – а капосна поснаневістко пособачилась. Ану, гляну на тебе, яка ти є. Узяла та й розв'язала мішок. Тільки розв'язала, а собака звідти. Вона навтіки. Собака за нею, вона далі, далі в ліс, от-от до жене. Ні, так і добігла до нори, заховалась. Сидить у норі а собака під норою не може влізти. От вона й давай питатися ушей. Ушички, мої любі, що ви думали, гадали, як від того проклятого хорти ще втікали? Те, лисичко, сестричко думали, гадали, щоб хорт не догнав, золотої кожишинки не порвав. Спасибі ж вам, мої любі ушички, я вам сережки золоті куплю. Тоді до очей. Що ви, оченьки мої любі, думали, гадали, Як від того проклятого хорти що втікали? Те ми, лисичко-сестричко, думали, гадали, Туди-сюди розглядали, Щоб хорт не дігнав, золотої кожушинки не порвав? Спасибі ж вам, мої оченьки любі, я вам золоті окуляри куплю, потім до ніг. Що ви, ніженькі, мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Те ми лисичко-сестричко думали, гадали, швидше тікали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. О, спасибі ж вам, мої любі ніженькі! – я вам куплю червоні черевички з Срібними підківками А що ти, хвостище, помилище, думала, гадала Як від того проклятого хорти втікало Те, я думав, гадав, поміж ногами плутав Щоб хорт догнав, золоту кожушинку зняв Розсердилась лисиця на хвоста Та й вистромила його з нори на тобі, хорти, що ще хвоста, відкуси! А хорт, як ухопив, так увесь і відкусив. От тоді лисиця пішла між зайці. А ті побачили, що вона куца, давай з неї сміятись. А вона й каже, дарма, що без хвоста. «Але я вмію хоровода скакати!» «Як?» «Та так!» «Тільки треба вам хвости позв'язувати, то ви навчитесь?» «Ну, позв'язуй!» Позв'язувала їм хвости, а сама збігла на шпиль та відтіля як гукне, Тікайте, бо йде вовчище помилище. Зайці як сунуть усіма сторонами, так хвости пообривали. Після того, як посходились докупи зайці бачать, усі без хвостів. От і давай питатись один одного Ти був у лисички? Був. І я ж братику був. От вони й почали змовлятись, щоб як-небудь віддячити їй. Так вона почула, що лихо, та мерщись з того лісу, та так про неї і не чути.